افران و مخترم کو د مولانا زین اللہ سے دا دورہ تفسیر قرآن دا پچیس نمبر کے ست جب مجد امیر ماویہ محالا خرطک سوالدر کې و اگز دو دارات کے شعر د دید ملاوی دو پتہ یا ستی اشاہ دی توید سنت کے ست اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرحمن پیزا نیز دی مین چوک جنگیر ارار سوابی پروپرائیٹر انورشیر توحید موبائل نمبر زیرو تعال ما پتا کی سرا پی جندا خپل د کاغذې مونږ وی خره د ریځګ د الله نه منو سلوه خره تدی وبون او پس اسکه ولا تعصو فیل ارض مفسدین او مگرزه پدمکه کی پسات کو انکی پدما ای ګوره پسادو نکه نو دی دا منو سلوه خړو د الله پاکو نعمتونو تیار رزق و راتلو نواخر دا چه دی بیا موسیٰ علیہ السلام ترالو اے موسیٰ علیہ السلام دی منو سلوارا درلوگا لخوا علیکہ خو بغیر دا کران تاسو لدا حاصلی گی. او خب مدی دار نعمت دی نا شکریه او کار ویس قلتم یا موسیٰ چکلا اویل تاسو اے موسیٰ علیہ السلاما لن نصبر على توام واحدين چې مونږه صبر نشوکول هرگز په یو کسمه توام اته واحد نه مراد دا یو نوع چې دا منو سلوه یعنی ارواح مونږه غورو په دې اعتبار سره لن نصبره مونږه صبر نشوکول هرگز په یو کسمه توام فدع لنا او اولاد مونږه 파را د خپل ربنا شغیه و نیک تن تراشی اغا توجیتا مالا پار دعاو وارا دا خبره دا او دا بہترین وسیل دا دا وسیل دا اولیاء کرامو دا علماء و دا نیکان و خلقو قرآن و حدیث کې بار بار راغلی دا او دا شرعی وسیله دا اولیاء کرام وسیل کول پا دی مانا سارا شیعو جوانده ولی دیتا غخوا تلاشی مالا پار دعاو کا تابه پرينه واستيلا و يتقولتم يا موسى او بیا پدوا اوښتوکي چاله دوا درخواست کولو کی دا ضروري نه ده چې هغه مخه چاته چې ما د دواوو کاره ستانه مرتبه کی اوچته مي حضرت عمر رضی الله تعالی او عمره ته لو نبی رسلامت و سلام ته عمره ته خوږي خورور کیا ګور ما پدوا کیر لکه ها وادو ولانا اووالا زمند پارا دپل ربنا يو فرجلانا چروبا سیممتا آغا چراگر هو نيه از مکا او دنیا کې جديد څه غوخته دا موجود او تو چې دیپک مزمکا کیو دا التکینوو ميم بقلها د سبزونا وقصا ايها او در ترونا وقصا ايها تريابادرنګ وفومها او دوغنا فوم او گتاموی او غنم تمویہ و عادتها او ددالنا ددال دا او مسور دړهنه مرادی وبسلیها او پیازو تا پیازو ددال دا او د دا بدرنګ تول بادش بادش زنی فرق ہوتی وا میم باق ليها د سب زونا او د بدرنګ مطلب نا شکر کولو تیار رزق و درات لمغ لدا او دا ارده ملاوي دو په ګوټ چارې سره په زمیدارې سره هودي صبر نکاو ميم باقليها د سب زونا وقصایها او ترونا تری دا د بازرنګ پشان دیو خدای بازرنګ نه الګ پرنګ کې فرق او دا رنگي دا نه رنگ لګ حل قاعده څنګه مشور خبره دا ايو خبر غل راغليو د ترو باخت ا ترو باخت راغليو ا مالک چوری نو پسی دبا نه پریو ته پسی دجې ترې خوړې ا مالک چراغي پاسه د ما زوبانه سټرې خوړې دلته بیا دا مشهور متنو ګرځې دا مم بقلها مم بقلها د سب زونا وقېثای هاو دبا درنګونا و پومه او د اوګينا وا دسه هاو دمسورو نا او بس وليها او د پیازو کاله اتستدللو نهلې هو نهبللهزی ښره کا آتهستبدللو نه آیا اخلی تاسو هغه سو چې هغهه مع مولید دي په بدله د آی چا غه دي دا منه ساب په اړې اعتبار سره غو غورې ممثلل حس کې دا ااعلاو د کللاو په اعتبار سره پهې کې کلړاو نو دیره تییا ریز کاتلو الله تباره کو تاالله پستان کړی وه او دوې زمونږ دا نو دیی جدید رابطہ میشار ده کور قران کریم خدا قیامت درځي پوری راتلون کو خلکو ته راه ہدایت کتاب دی اوس مونږ ته په کې دا سبق دی چې مونږ ته الله تبارک وتعالى یو اعلام یو اعلا چیز را کړي دی اوس دا اعلام مقابله کې یو ادنا ورکول دا ناشکریته دي دا سبب د ذلت دی دا سبب د الله غضب دي ښا الله تبارک وتعالى مونږ ته قران را کړي مونگت احادیث را کردی د دی, دی مقابله کې بیا انگریزان اخفل تحریج چلو لیو لادمی کالے او لادمی کالے دی دا میتنگ کردیو او مقصد دی داو چھے مو مسلمانانو کې داسې سی مائنڈڈ نوجوانان پیدا کو چې ظاہری شکل یہ خود مسلمانان ہوئیو خود دا غدنن انا طول عرص دا انگریز دی دا غدنن انا غیر مسلم ہوئیو تغییره لپاره بیا ییق په اداري تغییره دا لپاره 100 100 هغه کولاو ته کار شروع کو اوس او سنت پر خوده د دې مقابله کې بل سیز له ترجیح ورکول نو دام ادناغ ورکولې په علاوه او نن اکا اعلی قران او حديث مونږ تفری پڑھاوي دي د قران ترجمه د قران تفسیر او د قران ناظره او تجوید سره دا فری پڑھاوي دي مو تا تا تا او تازه خپل بچی د هغې د پاارجممات ته نه را ولو بلکې کله کله آغ دییو کس را شي حری تې اوقال دیرک ته بیا کې دوره ک دا ته راړه دا دو نصف کو او چې کله ځ انگلیش میډیمته غلا م سا ک نې منطې پخ منې سه هلته او سره پلارم زی موره مو سره زی بیا ک فیر انډی منناويې مور پلارې دي په کې د بیا د ډانسو مظاهې هغه میډی منو کې بعضو کې نو هغه دې باندې خو خوشاله ኢته یو له هغه چيو او ولانه د خواراک چل ولانه د ابوس کلو چلو دا ارث ور تخیه هغه د پر ارثم کوششو ارثم مجاهدی نو البته جدابې سنا د ایڈمیشن پیسې جدای نو بیا په چوتیا نو کله ټیوټر پیسه هغه جدای نو غیره سنا توجور کې د قران رسول هغه دې قرضې عبد الله کې دوړ ات از آیا الذي آيات اس اخله ا غزي ذا چې دا اعلی قدر نه دی کړو دې نه لوځت کړې بیا دغه شانتی اوږي پاتې شي او قسم می دی په الله دا ټول دنیا دار کې راجه قسم می دی په الله د الف با یو چونی تر مقام نه که کړه دنیا ست در نه کړه دنیا دا ټول سر زر سپین زر د دې مالک وګرځي علیب الف طالب دې الف با تار د کې او پایغناث سرویو په پا دې سره د تدیر زیاتړي مقام دی ټول د دنیا وزیرانو صدره د ارث چراجا جمع کې یو معمولی غنتا د غخیرن خیچن طالب مقام ته نرسې دی خیرن خچن طالب خیر تا چشلې دلی ټوپه د خیرو ډکو جامې دی چولیو خودته ملائک الیم السلام مو زری غړی او دا وزری یو صدرتا یو وزیر ته ملائک نه غړی دا استقبال دا غم ملائک نه کوي اگر چا معشوم چنه आवाज کوي غصه غصا و دي پراله خطيبه غا داغه مقام تر صدر مقام نه رسي غا قال اتستبدلون الذي وعدنا ډير خوش قسمت دي هغه علا قاجات چدای په مساجد کې دای دا په لاکو کې مدایص کې بار طالبان پاتې کیږي دباځه علما ذکر کوي پا کم یو قبرستانم یو دینی طالبیلیم ورطگو کی کنا دا غیر پا ملو بان دی اللہ تبارک و تا سو رضی کس پا را ہو دی دا کم مخلوق دی قالا اتستبدلون اللذی هوادنا باللذی هو, هو خیر آیا اخل تاسو آغا سیزاو چغا معمولی دی فبدلا دائی کی چغا غور دی چته منو سلواه کرتا تاسو دا او دا دالاو مسورو پیاز دا غواره سڑو اللذی آغا هو خیر چه آغا دی ده ای بی تو مثران کشه ده مثر دا ای هار تلاش ای خواه که فا این با تاسو آغا چه تاسو غوختی دی ال تللو نو بیا دا مسورو دا پارا دا بادرنگو دا پارا را ترو دا پارا را سبزو دا پارا, پارا بیا با ایو پا کاروا نو دے پارا با غوان کارو بیا غړولو نو بیا دا غي مانځ کولو پې کې تهم کړلو ای بوذ غلی برابر لو بخار کوله داسې شروع ک بیا دا ټول تکلیفونه ای بیا شروع په دې ځبازی او پسرین ذکر کوي چې دا خلک ز... زریله او ګرځي دا عم د دې سيزونو په روان دي او دا کم کور کې چې دینداری نه یې کنه دین مولځو داسني ټوله توجه دې ته یو الا پټید تللی الا لو کلی او الا بخار الغا نمبر وړلې الغا یار وړلې نو علماء ذکر مفسرین چې سامان د زمیدارې د چا کوټه دن نشو نو اغی ته ذلت کوټه ور دن نشو چې کله پکې دین نیو او ک دینداری پکې نو کسبه د زمیدارې یو بهترین کسب دی ډیرو خلکو ته پیدا رسی او دې کم زمیدار خلک اغی د موزه خیال نساتی پینځ وخته مونږ نیو دارنګي نور دینی کار دینیکار لپاره ورو سره وخت نیو ته تاواله دین دا پارا لاشه یا سورہ دا پارا لاشه حدیث ویو یره د اوسو د غنمو ذکر ردی غدا غنمو ذکرن اوسګار شو لیک اوس خلک د دین کار مونږه د 10 بز د کول واړی ټول عمر تعالی ګور د مونږه فرض پته نشته نو دا رنگ دیو یره ورګه 15 غنمو کی غیا راخته غند بوټه خر بوټه پک راخې دات یو باسم نو غنمو نه صفائی کی دی نو دینوباتی پدې کې غنمه هغه شي وي الیک او خدای لشکانا یارو څنګه ته مضلو نورې نه وي خزر لگونه ختم پیار او خدای لشکانا یارو بوساړي دي نو بوساړي په بیا ته دي الیک او بوساړي او ته لشکانا یارو مکه خو وتر کې رجوار ته روها رجوارو کې الیک او خدای لشکانا یارا لگ لگ ا ا ګوډ کوما رم بیا راغستې نو بیا بیا پسل راستې دي ډېر اوسګار داره ذلت ازباب کو وردن نشي اه خوش قسمت دي هغه غلک چې باوجود د مهنت نو تر دین زکيو یو یوم کوي ګوډ چاريم کوي لهونم کوي دګي اذان شو الله اکبر ار ص پرځه پالي جمعہ تر منډه وي او ذوري بات عليهم الذله والمسكنه داخل ګودابر اسرائیل يهودا واچول شو پدي باندي رسواي خواري دې را سوال زری شو دین ته سوال لږې چې دا څنګه را سوال زری دی نو سې څونه يهود دي په یو په دنیا کې لویه چرچره ها اتقا اقام متحده والے امريکي والے هغه ډېر لوی په بدمعشې کې جنډي زازنګ ذلت دی نو بدمعشي د عزت خو نه وېخه د امريکي تاسو ګره په دنیا کې څه عزت شت څه دا عزت خو نه لري بلکه دل ذلت ذلت نه مراد مفسرین ذکر کوي دا دا عقیده گنده اخلاق په وجه اخلاقی گنددی ظلم دی پکې دویاندا اه تفسیری ماجیدی کې مولانا عبدالمجید دریاबादी صاحب رحمت الله علیه اغي په دی آیات باندې ذکر کوي چې غمالداری غم صرف دای دا د دا خواص خلکو کې ده دا. باقی داږي عوام غریبانا نغم ډیر پریشانو کې دي ورن تاسو هم پتو لګوي تامریکه عوام غریبانان هغه په پریشانو کې دي ذلیل او خوار دي وا دورې باد عليهم الذلته والمسكنه واتولشو پدی باندي رسواي او خاري خوار شو وباءو تعولي ناشکری کړه وا چا ناشکری کړه اغه الله ذلیل او خوار کړي دي وباءو بغضب من الله او دی راگیر شو غضب کی له طرفه ده الله نا ذالک بانهم دا پدیوجا کانو یکورونا بیاات الله او دا پدیوجا چې دیو ناشکری کولا یکورونا انکار کو د دا ایتونو د الله نا د ایتونو سموراد دی او پسرین ذکر کړئ او یاو مراد دینه هغه نه معجزات د موسی علی السلام دی مراد دینه نه معجزات د موسی سلام السلام یا د آیات الله نه مراد تورات یا د آیات الله نه مراد بعضی آیاتونه د تورات چې پای کی صفات د نبی ر السلام بیان شیو یا د آیات الله نه مراد قران او بل دا یاد آیت اللہ نا مراد تول آیتو نا شیئر کسمو یکینا نو دی کفر کولو فایتنو دا اللہ ویقتلون النبینا وجل پیغمبرانو ذکر اللہ پاک دیر انبیاء علیہ مسلم دی کرا لگی نو دی رویہ دا اختیار کا چې پر یو رضی دی بلا بلا پیغمبران قتل کرو خا ویقتلون النبینا بغیر الحاقو او جلدی پیغمبران بے جرما سجرم ہدا نو و ذالکا بما عصووا دا پدی وجا چی دیو نافرمانی وکانو یا تدون او دیو دا حدنا تجاوز کنکی بما دا داد عیسیان ندی ماداد عیسیان فا قرآن که بتیس کارا تراغلی ما دا دا عیسیان دا نافرمانه دا دو دیش پیری قرآن کراغلی او دا عیسیان پورا پا دیزان پاکول پاکار دی یوزیک رازی و آسوا آدم آدم علیہ السلام عیسیانو کو نو باقی خلق کو یکو را کن پیغمبر گنا نو دکڑی ادم گنا نو دکڑی اوز که دا عیسیان ما نیو تا معلوم شوی نبي اعظم علیہ السلام ته گنا نه منسوخ کړي د اېسیان یو معنا په قران کې مخالفت د امر د انسان مخالفت د امر د انسان دیمه معنا مخالفت د امر د الله فیر سرا مخالفت دا دا اللہ پا دا اللہ دا مخالفت د امر د الله په ایر سره ورته الله یو خبري مخالفت او شو په ایر سره دي ته معصيانو وي خدا ګنا نه لغه لکه الله تبارك وتعالى وي تو اتم مصيامه تاسو دارو جو پورا کې رشقې پوري اوس یو څړې اداګې ایر شو به اوس کلی دا ګناو شو او د الله د امر نه فرمانی شو کو نشو د الله د امر نه فرمانی هوښ شو عصیان هوښو نه فرمانی غراغ لاله آیا دا ګنا نه دا ګنا نه دا په یې را سره لکه ادم علی السلام پرګری او عصوا ادم ادم علی السلام ته عصیان منسوب شو پنسیا قران وی دا غیر شو نو په یې خروج م نه ماته نو له هاذ ادم علی السلام ته ګنا منسوب نور عسیان یو پدې معنی سره چې نا نافرمانی مخالفت د امر د الله په ایره سره دا ګنا نه ده دریم معنا ترق د اتباع رسول دته معصيان وې ترق د اتباع د رسول سره وروم معنا انکار در رسول الله دیتم عصیان وای مخالفت د امر د رسول په اتحادې خطا 파را دیتم لفظ د عصیان راغلی ګنای صغیره کول وړه ګناه کول دیتم عصیان داغلی دل تک سم اوراد دی ذالکا بما عسووا دا پدی وجا چې دیو نا فرمانیک اونکی دل تا هميشه مخالفت کړووا انبياء وجل الله بيدوزي کولا د انبیاء اونې انکار دا ټول پدی کیو وکانو یا تدون او دیو د حدনাত جاوتک اونکی ان, ان الذين امنوا د دې د نه اوستتي ما د یو دمبني خطاب کوي په ترغیب سره ان الذين امنوا آکسان چې معنی راوللې والذین حدو او آکسان چې يهوديان دي والنسوارا او نسوارا دي ان الذين امنوا دې آیات ته خیال کوي آکسان چې معنی راوللې آکسان چه یهود دی حیسائیان دی صحابین دی چاچی ایمان نوڑو پالله نو نمخ که ہوئی چه اندالذین آمون چاچی ایمان نوڑو دیکی او دا اندالذین آمانو آکسان چې ایمان روڑو دی پجب بوانده پا خلی داو دا ایمان کوي منافق او یهود و نصارات صحابین چاچی ایمان نوڑو پا اللہ پر از داخرته یا اندالذین آمانو چکم خلق داوت دا ایمان کې یاد یهودیت د نسوارا او صابین او نو په نمونو باندې اخلاصي نشتا اصل خبر ایمان بالله عمل صالح دی ښا یو څړی ځان ته یو نو مخلي زمو استاد محترم حضرت علامہ محمد حسین خان نیلوی صاحب رحمت الله تعالی علیہ اینه چاې استفتاء کړو یره جیبر لیانو په مس کېږي وکنا اګه یو له اصول په جواب لیکلو ډیر ناشنا جوابو هغه په نمونو سم نکيږي یو سړی دی هغه برېل کې صفه دی یا یاده برېل علاقي لري اذان سره برېل ویلي کې عقیده را قران او سنت برابر ده بهشکه منځر پسی کی یو سړی دا ان ته دیوبندی وای عقیده را قران او سنت برابر ده منځر پسی کی یو سړی دا ان ته نمواله دي دوی وبندې ما او یا زبرېلې یا پلان کی پلان کی دا د ټول <سؤال> کار کاریکٹر د قران او سنت خلاب عقائد د قران او سنت خلاب او کزان لدی وبندی وي کزان ل پن پیری وي کزان لا بريلي وي کار نوم ځانته دي بیا وروسته مونږ کیږي ښا چې کده د قران سنت خلاب ده کزان ته ار مخلی او کزان ته ار مخلی مخلي عقائد د قران او سنت برابرۍ منځر پرځي کیږي سپا خبره را ان الذين امنوا والذين هادو ليهوديان ته یهود اوله ویهادو زکه د یعقوب علی السلام د مشری زویو یهوذا دا دغه طرف ته منصوب دی یهود تا یهود د گوی دا یعقوب علی السلام د مشری زوینوم یهوذا او پارا عربه کې دا زال په سره بدلیږي یادی خداتري عبادت کړي وو یا الویل وی جرمونه ایکو داغین توبه کړې وا نو دا ہا د پمانه تایب سرم راضی تکا ان ہدنا الیکا یا اللہ متعال رجو کو تعالی را ګرځو توبه وباتو نصارا نصارا دیتا انصارم وئی پدی وجہ خی سارے سلام فرمایلی من انصاری اللہ سو کو دا نصرہ د اعلی کی نم دی چکمزہ کی سالی سلام پیدا شوی ہو پہ دے ہو مسیح ناسیری امی سالی سلام توی سنکے تفسیری قرطبی و تفسیری ماجدی زکر کری ہو صعبین تو صعبین و بارکی مفسیرین زکر کری ہو امام مجاہد رحمت اللہ لے او دارنگ حسن بسری رحمت اللہ لے صعبین و مذب دادہ دا یہودیت او دمجوسیت اعماجون مرکب دخوا دا چې کوم ثوابی اندي دا ثوابین او متعلق دا لب ثوابین دا صباحان غفتل شي دا سبا مان د ميلان او سوابی په اور کې آغ چاته وي چې دا یو دین نبل دین تمایل چې دا یو دین نبل دین تمایل شي د قران په استلا کې صحابیین د دا سی جماعت نم دی چه یہودم ندی نصارام ندی مومنانم ندی دا کم خلق دی نو پا دی بارا کی مپسیرین ذکر کیا یو قول دا چې دا د ابراہیم علیہ السلام قومو د سطور عبادت کوو دا روم صحابیینو د او سیاراتو د او سطور عبادت کوو او دا ہن صحابیینو د ثوابت و سطور و عبادت کوو بیارو سو دا دید ناہر یا سطور پنو میں بود جوگو او اغیطا بے حیکلوئے او دا اغیط بے کوو بیارو سو پدی کې نورې ڈالے پیدا شوئے د حسن بسر رحمت اللہ لے او د سعید بن جبیر قول دا ثوابین و بارک دا دی چه دا یو بیدین قومو ابو العالیہ ذکرکی که دا کتابیان دي ځکه دی زبور لستو په امام ابو ابوهنی په اللہ اللهې او ساعت بن را په دی به انلی کتاب و کوم ل ګورې دی ابنی جریل دیکر کوي یا چې زیات ته خبر و ورې ده چې سابین خو په منزون هم کوي کاته مخ کوي هغه ته نه بیا جیزی لرککه چې جیې ب نهنالی بیا خبر شو چې دی خو د ملای کو بعدته کوي اور باندې جززییه وکاره ابن بی حاتم ذکر کری چی دا دا چې قومو چی دا یراک پا کسکلی کے و سیدو تول انبیاء منل کال کی دیش رو جیم نی ولی یمن تب اے مخکاو پینزم انزون اکول امام خلیل رحمت اللہ علیہ وی چی دا خلق و زان دا نوح ری سلام پا دن با نگانلو تفسیر قرطبی ذکر کری چی دیبا لا الہ الا اللہ ویلو او اکیدر تاثیر دا سطوری لرلا چې دا سوری د عالم تدبیر کې خدای نظام تور ستوري چلی پتہ دا قلبی ویه چې دا د يهودو او نصارا او ميس کې حکم دی د سرونو دا امینز به خرولو او دارانګي اپ کو تور ستوري هغه قبله ګرځولې وو ردی تمام او حاصل دا دی ردی دی کو یو خاص دین نو و د قران د نزول په وخت دی په شام په یراق او سيدو د توحید او رسالت عقیده پکی وا زان تبع انصاری یحیایی زبور لیستور ذکر فضائل کتابو ایک احکام نو د دې وجه د دې خاص احکامو او باب نو دین معلومه دا شوا قدیم د یهودو نثارو پشان د کتاب او د نبی دا وکولا حال داو ایمان هیڅ نو د دې وجهنا د ذکر وکړو چې سره پنمو پنځبا سره غوړې کار نه کیږي ها ان الذین آمنو یکیناً آکسان آمنو چیمان روڑ لے او آکسان چی یهود دی نصورا دی من آمن باللہ اصل خبرہ چا چیمان روڑ فاللہ والیوم الاخر پر از داخرتم فامل سوالیان عملو کا پترکہ دنبی علی سلام فلہم عجرهم ندیلا عجر فنیز در عبد دیبان دے نبی یرا فدیو نبدی غم جنشی اول خطاب اختتام تورثو اول خطاب کې څه ذکرشو راځي اتنیامتونا او دو عذابونا دا یرا مکنه اول خطاب کې څه شو؟ اتنیامتونا او دو عذابونا نجات مین الغرق نجات مین فرعون اعطاء الكتاب عفوال قتل حیات بعد الممات تسجیل الغمام انزال المن والسلواء انفجار العیون من الحجر او پا یو سا یاد ہے دارنگی پدی که دو عذابونا نزول العذاب من السما اللہ پی دبارنا عذاب نازل کو کیا را تاون مرضو یا عرص عذاب چه او دویم الزلت والحوان اللہ پی زلتو مسکنت راستو بسبب الكفران او دا دیزینا و ایز اخذنا میساقکم دا دیزینا خطاب ثانی دویم خطاب ذکر کئیو پدی دویم خطاب کې دا با آیت نمبر بہت سی پوری بوزی دویم خطاب دویم خطاب دا دویم خطاب, دا دویم خطاب آیت نمبر بہت سی پوری پدويم خطاب کې د يهودو د مشرانو د ري قباحتونه بیانوي پدریم خطاب کې پدويم خطاب کې د يهودو د آبا او د ري قباحتونه ذکر کيا او د نبي سلام د دور د يهودو سلور قباحتونه یو قباحت دا ذکرکی چه وعده ما توله یو قباحت دا ذکرکی نقض العهود وعده ما تولي. تاقكم دا ختابي ثاني حاصل دا شو پدې کې د يهود او قباحتنا درېدا مشرانو څلور د مشرانو واذ اخذنا ميثاقكم پدې تر ګور رکوع ختاب او صورت او د ارض د خلې اسان شي شلې ولا شوق کیم شي چې دې کې دا مضمون دی او دا تفسير تفسیر وای یو يهوب کې نه هو سر بيانولي نه هو تفسير نشو ګانو و اذ اخذنا اس پڑھیه کی یو گنتلگی پائف ایز او ایزا کے سفر رکھ دی او بیا کله اس پمانه دا ایزا سرم راضی دا ضرورت نه زرپ مکان او ضرورت زمان دا ولا شروع ش بیا په دی یو گنتلگی بیا و غیلہ تفسیر نو یاخد نحوا دا او مدرسو کی پڑھاوی جي او احم علم دی نحوا ډیر زوري علم دی صړې په اعرابات دا قران دا حدیث او دا فقہ او پیجنی و, پی و اذ اخذنا او چې کلا مونږ واغستا وا دستا سنا ورفعنا فورتکل مو ستا سودا پاسا اطورا غرد تور خذو مونږ وی اونې سے اغا چې مونږ درکو تاسو لا قوتن پتا قد سرا پکوش سرا الله ول اسماني کتاب او کداک لک اونې سے کتاب په مضبوطیاته رې اونې سے تفسير قرطبین دې ذکر کيه مقصود دا اللہ دا کتابنا پاہی بان عمل کولی خودو انی سے ماغا آتیناکم چی منگ درکڑی تاس و تا پا مضبوطی سره وزکرو ما فی یاد کے آحکامات چی پدی کی دی درس و تدریسی کوی فدی عمل کوی لعلکم تتقونو دا سبب د حاصر درو دا تقوی دیخا ورد دی آیات کې پاکی وزکرو دې تاسو دا یادوې د آسماني کتابو یادوې چې پدې کې سودی هغه یادوې او چې پدې کې صحیح هغه به څنګه یادې چې پترجمه او تفسیر ځان کوې کی نو له همدې د قران او د درس تدریس سره د به د سره بتقوا حاصلې کیږي بیا ها لعلکم تتقون او ذکرو یاد کې احکامه چې پدې کې دې دا پارا جتا سو تقوا دارشه ځان بچی ره ورنا ثم تولیتوم نو دې خو بیا غږ څه وا ثم تولیتم دالم دا بنه قباحت شو ک تاسو پس دینا فلولا فضل الله علیکم ک نوې فضل د الله پتا سبحان دې ورهمته او رحمت د الله دا فضل الله نہ مراد توفیق ده الله برحمته نہ مراد قبولیت ده توبہ یا ولولا فضل الله کنويس تاسو اسلام کې داخلي ده دا. یا ولولا فضل الله ک چرته نویس تاسو د قبولیت ده توبہ ورحمته انا غف ود گناهونو لکنتم من الخاسرین لو خامها وبتا سودتا وانیانو نام ولقد علمتم الذين ناتدوا منكم في سبت او بتا کی څنګه تاسو بي جان دل هغه کسان چې زیاتې کله او تاسو نه په سبته پر د خالقه الله توې د خالقي پر بมายان ننيسه یو امتحان وبس سورته اعراف ایت نمبر 163 وګورئ سورة الاعراف یوصل درش بیتم نمبر آیات نحما فارا سورة الاعراف یوصل درش بیتم نمبر آیات وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ او تا کا د دوينا په بار لا خليک شهوا په غاړه د دریا شکله زیاتی کو پر د خاليک شکله بارات له دويتا ميان پر د خاليک خکارا پر د الله طرف نه امتحان د خالي پرد بخکارا ميان دالو چې کوم راز بد خالي نو وا په هغه رب ميان را په هغه ځکه ميان نه راتلو ورپسې آیا کی وې وائس قالت امه منهم لمتاعذون قوما الله مهلككم او معذبهم عذابا شديدا په دا وخت کې دا خلک دریډل شي یو ډل ادا سیوا چې یي خلک پسیږیږي دا وخلکا الله منه فرمایله دا څه مکوې یو دا خلکو دل یو دا ډلوا نهي عن المنکر يقولو اي خلکا الله دینه منه فرمایله دا څه مکوې دا څه یو ډل غریب ا مايان نیول په پیوړو بو ته کوله د خالي پرد خو بینرانیول په بل رزباندې به واړه واړه کنجان جوړته او دا غینه به دی خو شګي خور را توګي رالو اخوابته نو بوه تی دي کیو مايان دب کېدو دا بیا په بل رزباندې ا مايان راتینګولو د خالي پرد به وره صرف اغه وبو یو داړه لوا چې دا ما یا نی راټینګوله دریم پکې ډیر شریفان خلکو ایوه وی هرچې خپل کبر دی سړیا چې دا دا ما بس ار ثړې خپل کبر کې سم دي او دا دا غدم کوي نو پدې کې اغه ډېر ته الله نجات ورکو چې کوم ډالا خلکو ته وی کار م کوي من منا چړې دا او دا یو ډلا الله تباکو دا غبلی ډېرې ډلاړو ذکر نو بالکل نفس يمسیه کها وره و سرړې به خپل خبرې زملي او هم ډېر خلک داسې وي که نه مړبه دا چې خپل کار دی نو او نن سبا د خصړی توب معار دا دی ن سبا د خصړ توم معار داې به پلان کې خو ډیر خړی دی دغه د خصړی توپ دلی زې د جااملاته غام نه پاسې وای اسقالت اوماتومې نوم چې کل یو ډلی د دی نه یو ډله په ک داوه لمتته عزونه تاسو ی وغس کوي. ولما نکب اعقوم الله <سؤال> هلاكي الله عذاب ارقي کنه نو دی خلک بہت وی معذرتن الى ربکم د فردا عذر کوله رب تاسو مونږ رب ته اچیا لامو خوته دا کوي مون دا دامه کوي فلم ما نسو ماذکر به و انجین الذین انجین الذین مون نجات ورکو چاته ينحون عن السوی چې خلک مناکول د بدو کارونه پدی وجہ او د دې او خاصیتم امر بالمعروف نهی عن المنکر او دا نهی عن المنکر, المنکر عمل بالمعروف مخک امتونو کیمو غره ها درې ګرې مخک کنه صرف دې کیستا ان جین الذین ینهونا عن السوء من نجات ورکو آسانوتا شیخ الحکی من کول د بدو کارونونه منګمل ګر توایو نهی المنکر کوی د نهی عن المنکر رسو مراتب دی نبیر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک کرشاد فرمائے من رآ منکم منکرن فلیغیر ہو بیدیہی من رآ جو بھی ہو عالم دے که غیر عالم دارنگی ناری ندھو کزنانا چام غلط کارو دو یو کار دے خلاف شریعت کار دی اغا واد دے اغا خادی دا اغا ار یو طریقہ را چگر قرآن و سنت خلاف, خلاف خلق کئی نبی اکرم فرمای من را امن کوم پتازه کی چام مولی دو یو زکه غانی بجانی دی غلط تصاویر دی فحش پروګرامونه دی طلع ازکه ناستم یی نبی رسول الله خدا فرمای ک پتازه کی چام داولی دو نوازے نا پا کی دی کی دی تم جو ناس نه چې په محلکه په خپلوانو کی وعده دی پای کې ډنګ ډيجې او تم په ذرخ کولې ناشتی یاغي الاله کوي او تیرا برکت د پاره راو ته گی ته موږ سره غټیم کې بسم الله شي اخم مدار کی مرید له مغا مخکړی ده او دیو دغه دو دا خېرو کې خپل کی مرکه راولی نبی رسول الله فرمایي من را منکم منکر جو به هو پتا شو کی چې چا یو غلط کار ولیدا نو پلا سره مناکا نو د لاس مناکولو اختیار هو یو بل دی زوی پلا سره مناکولي شي یو مشروور دی که په دې کې شرور کې څه تمیز دی, دی مناکولي شي خوزیات تر فلاس باندی رو کاؤل منکول دادا اکتدار والا خلقو زمداری دا دادا ارچا زمداری نو دخوا بعد خلقی دا حدیثی اوگی دلی که نا بس پارسو برمندکو دلکالو دلکا زواب بس درز درز نا دادا اکتدار والا زمداری دا تدی تانا تپوس تا نکی من رآ منکم منکرآ فلیغیر بیدی آن اک وسی کی گی نو کمانکی نو کئی دیو دادا دیر دانس د سړي دیګانو د بیا هېدا بربون ټوپې لمونه به تا وډېر کې غرسولو مونږه جرګیلې ګلې مينتونه کول نه دغه کول الله راز ځوانان پیدا کوته دا لړکه کنی خونی پشپش پکې په لړک بیا نو هوځي کیږي لړ لرکولی شي به نوخه خبره ده مان را منكم منکران فل یغیره بيده ویلم یستطیع پلاس باندې د لړ کوله طاقت نه کیږي په بریسانې دي سره یو ته یې چاळा اسکه چاڑا غریب چاڑا خو بجېبه خبره کول شيا نو که ددله جې به وسکیږي دا کار غلط دی دا مکوي نو دا رنګ بیا اه حديث پاک را دي چکم کس اسا کې تو حق کې یو زه ګره حق بیانولو مقرو دی حق نه بیانې نو دا چاڑا شیطان دی دا چاوا شیطان دی که دا یو څړی د جې به وسم نکیږي دی ویګه خبره کومه خو بس خوشره لره کوي که خبره کومه نو بسکار خرابی کی بیا نبی سلام فرمای په قلبه ذلکی ولا بد ګوراکار تا هغه سید باندې او بل حدیث پاک راضی کو د دې انسان پهړه کې حبکانم په دې غلط کاررانل کنه نو لیس ورا ازالک حبته خردل منه الايمان ایمان دې کې د اورید مقدار عمر ایمان نشتن او زمون د خپل ایمان اندازهول وګ نبی اسلام فرمایو الو سورا ازالک حبۃ خردل من الايمان ذکا الله فرمای الذین ينہون عن السوی معنی جات ور کو خلقتا چاری تویلا کار م کرے ولقد علمتم الذین تداو دا ایلا مقام اسیدن کی خلقو تدریاب پغاړه باندې آبادو ولقد علمتم فتچرا بی جن دلتا سو اگسان ايه عطا দাও منکم کی زیات یہ کلو نا پرز د خالی کې د خالی پرز بټن کې میان را جمع کېدو تر دا رنګي دی غله بیا ډندوقي جوړ کا او چې کله دیدا کار شورو کا وروګه فقلنا لهم كونوا قرده خاصین وره لیوالې کوله یبه موږ د خالی پرز میان ننی سو فقلنا لهم فکل لهم بسوی منغ دیتا او الله خدای پرد خالی پرد منی ته دی خالی پرد نه نیولو خدای خالی پرد به دی ولا کی منډو کی برابر کو او په طریقې سره بیا غมายان روکاو کو بیا په بل اسبانی نیول یعنی یو ال او والغن ته کولا الله وی منغ وی دیتا کو نو کرا دتن خاصین شادوگان ذلیلانو الله ته شادوگان جوړکاو دا عمل د هیلي مشابه او د حسره نو الله رب ال عزت او ته شکل دا ذکر چې ا عربه صلور بولی باندې کو قیردا تنا امیرین بالمروق کی کم خلقو اغي جوړه ته دديده دروازه بندوي او په دیوالونو باندې ورو غته چې وی کته داږي زوانانو د ځوانانو نه شادوغان جوړ شيو تفسیر قطبي ذکر کوي د بوډاګانو نه خنزيران جوړ شيو ها دا, دا, دا الله په حکم کې هله والی دا الله پاک دا کو مسخا کو مسخا په دی وجہ دا, دا. دی. دی. دی. مسخ په څو قسمه باندې دا یو مسکی د حقیقتي یو سوري د یو مانوي دي مسخ یاو حقیقی م س دی چې حقیقت او ماهیت بدل شي چې حقیقت ام بدل شي مایت بدل شي یو مسخ خصصوري ده چې حقیقت خو پخپل ځ صرف شکل بدل شي انسانی شور پهې باقی نه کوونو نه دا معلومی کونو قراتن شه شادوگان زگیدان چې دا مسخه سوری وخا حقیقت کې دن شادوگان دانو انسانانو واغا شکل صورت پشاند شادوگانو شو دره مسخه مانوی دا مسخه مانوی دیتا ویا چه صفات نفسانیت تبدیل شي حیرس پا کرالو دان د دی مسخه شو خا بیوکوپی پا کرالا لکه څنګه چې قرآن کې راځي چې چې په خپل علم عملو نکو که سالل قلب او کما حمارو دا پشان د خر دی دا پشان د سپدي دا دابن اسرائیل دي کې خو مانوي ما سمخ کې نه و ادي همخ کې نه اخلاقو کې بګړ راغلو خو بیاور ورپسې دویم نمبر کې شادوغان دینا جو شو دا مسخه سوری وا احالیزو کې راځي چې دا امت خو الله دا مسنه بچ ساتي خو دې کې دا سه خلق شتا چ هغهيبه نه بالا مس مسخ, مسخ کوي به الله یو هغه علماء چې هغه دروغ و یو دین بدلی بدات کوي یو د دي کې بالا مسهرا ولي بل هغه خلکو چې ښکارا ګناہی ښا کو له مخلقه یاري ګناہی یا فقل لهم کونو قرده خاصين فقل لهم نمغو ديتا شیطاسو شادوگان زلیلانو فجعلنکا لل امان بین یدیہا اللہ منگتاو خودل چاہیلے والے کولیل اللہ پا حکم کے ورہ اللہ تے خینزیرانا و شادوگان جوڑکاو یاد تا تا گوری خیلے والے انکی خوا اسے نا دلسو رپونا اللہ تے سل جوڑے نکی چھتا دلسو رپونا کې علاقوں کے داس ہی گنا پا پردیغم انہوں کے با غریبانا می غم راغلی پلا ورو مو ورو یار ورو پات شوی دا تا غیفر غم کې شریک شې احادیثو کې ته عذیت حکم راغلی دی نو نودانکانو ایبا نه غم راغلی ایبا نه جڑا راغلی دا دی په پردوغه مونږه ګوډی ویشنه داخ کيه مونږه لوي په پردوغه مونږه ګوډه مویشا ا چپا پردی رام کې ګول مې اسکان پرنګ جوړ کړی یو اجدا لس روپې ته والا در بخلی بلی ما قبولي کړی ابله تو یو عظیم پر یو تا پرون مردان ته تلې ماتاله در بخلی دا یو بل ته پردي مال بخيره بخير پې کې قران دی په قران لاس بي ښه قران یو بل بخیره بخيره بخير کس او ک ته پوز ګتاه یو بل ترګه داسه وای و یو پچوي زمانه دا قران او جلا سړی دی که کبه ما دې کینرې دې بل تی ورکو کو نو کړه د تن خاصي داخلي والے کونو قرادتن خاصينو شيتاسو قرلتن شادوگانو خاصين ذليلان الیوالیو نکے ایو دیوالو چا خپل پټی کې والیو یو هغه دیوال یو کا سوالیو پغی بلتن داوو کا خبره جرګی ته وتا جرګی والے بس دې کې غوسانه خبره د قسم به پکیو کې اغابل کسراغی فیلگر و پسی او دی پیندسو اصل روپے ورکی والا ایرچ دا امرا دا آسان کار دا ما د گس مٹکار دی دا ناس دا پا رہے ما او دا دا دا دی کار دی کتسار جرگی ترازی تاج کمکور که دیوالو نووالی او پلاس بانے سو پڑکو وخی چراغی پا قرآن دا دی دا ما ایدا قرآنوی ما دیوال پا خفل لاسوالی دی دیوالو پا دا هیلي واري جوړ کړې وي ولې الله پاک ته پتا نه دا کو نو کرا د تن خاصين شيتا سو شادو دا د پیسو دا پارا یو کس راغلیو خذله طلاق ور کړلو کی جما خپل خذتا دری بهری طلاق ور کړو دا طلاکی کنه طلاکی هغه په خلق باندې وګرځیدل د مفتيانو صاحبانو نه مدارسونو نه که تا یو پیروی جه دا په ما دری پیری طلاقه نو پا دی بیا ایس کانسیشن و گنجائش نیشتا آغا چه تا کس سی کدات کسانم پا نظر مایی د پار ملاوی گی خواه ارسن خلقی گوار خواه دا دنیا را تزادات و مجموعه دا گوره رشتان و شپمشتا تورشتان و سپینمشتا خواگشتان و تراخمشتا دا دا تزادات و مجموعه دا چې باطلشتا نو پداځ یو پکې نظرما دي د فارو ال تلړو ی رجما خو دا دل کړل بدغو سومه او خو دې خبره نه او دا چلو هغه چلو نو بس ما علي ت و تلاق کې دا چلو کو نو بس ما خو لدری پر تلاق ورکړل خو ځپا تا خو پدا تلاق غواغه هغه د سړکې دغه تاسو چره شو هغه شو وانسو چاو تیسری را ورګ کنه وینا شرغه جي سلام علیکم او دا دا نماز لاند ته 500 روپيه کې خو دي ی رجلا خذا پما تلاق دا کنه ا لکه تاسنګ تلاق می تاسنګ لا بستر ویه یما ویت و مات علاکه خ خ خ دا نفس طلاق دی ها تا خو تا دا تیسرو دا کشمیری کاستر ویری دا پتا نه طلاقا داهی له والی فقل لہم کو نو ددی یوبل الی میخیل میراگیرو الحمدلله ثم الحمدلله پس اورې خو او شا کې دا خلک نشتا کلو والو والا کوه غا ختم کړي دی الله دلیل کړي دی فقل لہم کو قردتا خاسین گئے او دن جو تنہا تهم انجمن میں اب ہمارے راز دا عمر بھی ہے فقلنا لهم کونو قردتا خاسین فجعلنا نکالا لما بین یدیها لیکن دا مسائل تی مونگ بیانو مونگ انہلے والی کو دا مونگ صرف خال کو تا بیانو فجعلنا فَجَعَلْنَا به سوګر زولمون د واقعلهره عبراته دپه دحلکو چې د غ وختې او دَفَارَ د حلکو چېستوه او ما عزتلیل او نسیت دی دَفَارَ د پرزګارانو وکله موسا یو کحتې ذکر کو چا ن زول و ایت قال موسی لقومه چکهلو موسی علیہ السلام خپل قوم ته الله حکم کوي تاسو ته تَا چا لکه الله پاک د غوا د علالو حکم وکړه د دې سوال جواب په دې کې وګت حاصل ده دې څنګه تفسیر مدارک علامه نسفی رحمت الله له لیکلی بارانګ بدائع التفسیر کلی کلی دی چې اصل کې په دی خلکو کې د ځخی اغا تعظیم را روانو او ته کې د بقرہ د جنس د ځخینه و د مخ کې د غي عبادت کولو مقدس جناوري ګڼلو نو الادی تهوګه مجیتال د غوا لاله کې دی د پارا لیحوین علیهم معبودهم چې د دې د معبود دی لسبخ کارځي عبادت نه کوي او د دې پړد کې د غوا محبتو او داد غوا د دا محبت دا کیده د فرعونیاننا ا دې ته منتقل شوی و د بیا د هندستان ته منتقل شوی او د انډوان بیا اندوانو مم د غوا عبادت کوو اوسم اندوان د غوا غوا خوا. او د غوا د ذبح قائل نې یو و اسقال لقومه اکبر بادشاہ دا ابتدان ډیر زیات نیک سره دبه د زماني حق پره علما ته پیزار سمولو بیا د پاکستان ملګری شو مله پیزي دا داشه یو مولا دارنګ یو بل دا ملګری او د سرې غب شپ لا ګولو یتوو بادشاہي تاسو ډېر لوی مقام دي یورا د خپل مليانو دي لو تن لوق ايوتن وتویریج بیګا ما والې وહી نازل شوي ا ما ته داته خبره شوي دا, سی خبر شوی دا چیتا بادشاہ تا او آیا یا ایوہ البشر لا تزبہ البقر ان تزبہ البقر پماواکم السقر اللہ تعالی حکم کرے چاکا رہے گواہ لانا کی او که گواہ دیا لانا کا نتبا جہنم تا دی اککا اکبر بادشاہ اگا بندا کا غوا بنا لالی دا او یودین اکبری ایجاد شو بیا اللہ تبارک و هغه آگا کې کی حکبر سلک پیدا کو حضرت مجز الفسانی رحمت اللہ علیہ نور علماء دین ایک بری مقابلے او کا خدارنګ د دا غوا دا تعظیم دا قیده پدې نو دا غوا دا لالول حکم الله دې دا پاره وکړو چې د دې دا معبود پدی باندې سپکشي پدې کیو تفسیری داري چې پدی بن اسرائیل یو کیوتن یو کس وجلو نو هغه ورثرا چا غرزول بیا بیا مقدمه دا موسی سلام عدالت تراله مصلی <مسا> اسلام تعالی حکم کو چې دا رنګ دی دی یو غواله لاله کی دا دی غوا په سی دا سره بدامړی وای دا نو باراجوندیشو دی بخل غلوخیو یو دا تفسیر دی دا مشهور تفسیر دی په دې کې او حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ نے اغه فرمایي چې دې غوا په دې غوخی سره دا ملک مل سره باراجوند کیږي نو په دې کې خو بدر غوا دا, دا کرامت نورم سیو کیږي تا چې بيداق قریشا دغه د اولویت صفات شته آزاد کرکیه چنه اصل خبره ده را بیا خدا ځان ته مستقل مستقل واقعيات دي لکه دا وا اذ و, از و از ذکر شوی و اذ اخذنا میثاقا میثاقکم و رفعنا فوقکم التورو و اذ قال موسی لقومه و قتلتم نفسا فدارتم دا ځان دان ته د يهود قباهتون ذکر شوی هغه ځان ته واقع دا ځان ته واقعيات د مولي د واقعي سره د آغه مناسبت نشتاغی کی ځان ته قباه د دا ځان ته قباه ته داده دا مرونه حسین علی لوانی رحمت الله علی یو تفسیر دی بهترین تفسیر دی ځکه دا غی وجا دادا چې کلمې وښو او د دې بیا د غوا د علالیدو حکم وښو نو دې سلويخ کاله دی غوافه ګرځیدو نو ایا د عمل د قاتیان اومړیو سلويخ کاله پروتو نو سلويخ کاله دې پروتو نو بیا د د غوافه یې سره ویواله بیا را ژوندیشو یا دویم دا د دا قتل کړي وو دا قاتل کړي وو دي تا لا پاک وو کومو کو دا غواه علاقي او مقصد پکې داو چې دي باندې خپل معبود پخ کارا کړی شي نو دي دیه واپس ګرځي دو ګرځي دو په ان دی دي غوام معلومه نو په هغه وقته واقعه د قتل رااله چې واقعه د قتل رااله نو په هغه وقته موسی عليه السلام ته وښو چې دی غوا په دې سره د امړي وي خپل قلب ښکارا دا د په دې کې دی نورم وایت قال موسی لقومه ککلوی موسی علیہ السلام خپل قوم ته ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره الله حکم کړی تاسو لا چلالکه یو غوا او الله پاک حکم کړی تاسو غوا لا لکه ګور بقرہ نه کې ذکر چې بس یو غواینو کاسر یو کسپنی کتورې کوړیو کلو یې خو دی الی والی شروع کې بیا د خجی علا له دا خوا څنګه را غولیدارنګي دا دا خوا د دې ماهیت سره ایلي والی شروع کې ها لکه څنګه چې یو مشر کشر تويو هغه به شمنه کې وبرول او ول سروږي ګرمه رولم که یخ رولم او توي دغه یخ رول نارمل روله یره چې خو ګی رولم که ساده رول او دله خپت دا دره پدره چې دا وخت د سره کړه دې دغل تولال دي دا د سونو زی کی بجلی نشتا وب بند دي نو رجی دیو خوصو دیو دیو آه آه ا نو دلغه پتره دې خوڅه بغواړي چار دان پکې دي ولا بیا م دغه ټیم کې دیوبیا خیر ولم اوکه ګرمي دیو څې بخس نارمل لرلا یه فقيه لرلم که ساده لرلم دې کوینر لرلم که د نیر لرلم رځي کې لاسکر لرلم که جام کې لرلم دا شروع اصل دې دماغ اٹ کې نو دې کوم دا چل شروع کو قالو دیوي موسی عليه السلام تا اتتخذنا ايته ني سي مونګلرا او زون پټو کو سرا مونکوری ټوکی کې قالا وی موسی عليه السلام اعوذ بالله زپنا غواړم په الله سره چې زمونږ جاهلانو نا پیغمبر جاهل نيو چې چا کتابو کی کې لیکلي نوح عليه السلام مې جاهلیت کا جذبا تا پیغمبر جهل نپاکي خا دغه رتې کې لیکلې کېږي یو څالی کی کی مونته و چې تا په لار کې جاهلیت جذبا ده تا مور کې جاهل نه برداشت کیږي یو سړی لیکي نوح عليه السلام می جاهلیت کا جذباته هغه مسلمانان نشي برداشت کوي هر چا لیکي یي بس غلطي لیکي او هر جده پکارت دي خبره ته غلط وييو حضرت شيخ الحدیث حضرت مولانا گوهر رحمان صاحب رحمت الله علیه فراز مونږ د مردان ډیویژن یو بهترین مفسر او محدث او الله دی غری کی رحمت کی او په باده ذکر کول خانه دی دي کی ا دا سړی خط ویلي قال اعوذ بالله ان اکونا من الجاہلین پناوالم پان لاسرا کزشم د جاہلانونا دا جہل دا مادا پا قرآن کی چوبیس کرتا ذکر شوئے مادا دا جہل پا قرآن کریم کی چوبیس کرتا ذکر شوئے دا جہل اسباب قرآن زی پسیہ ذکر کریو د جہل اسباب دا الله حکم پور استهزاء کوله دا الله د حکم پور استهزاء کوله دوی همدار کیسه ګناه دا سبب د جہل دي کم که تا چې په ګناهونو کې ورډو بي د سره دی سر غت جاهل شي بل د مشرکانو تشبيه اختیارولو پپقراو پو غریبانو پورې مصاری کوله پره دو زنانه او کولو دناري ناریناو ترابت پيلي کولو خیانت کولو امر په عبادت د غیر الله سره کولو دا اسباب د جهالت دي موسی عليه السلام دوی الله يو غا لالكي قالو ندي وي اتتخذنا اياني زي مونګلارا پټو کو قالوي السلام